Казав другий круг. Він зовсім сам. Ні, сказала смерть, І круки розступилися перед нею. Тепер він має мене. Тепер ми вдвох. Найгірше тим, хто зовсім сам. Це ті, про кого я забуваю. Четвертий круг сказав. Я прожив 257 літ І не бачив жодної істоти, Над якою б ти, Велична і мудра, Не змилосердилася. «І ми також», – ствердили інші круки. «На світі є таке місце», – продовжила смерть, «куди приходять люди і де ніхто не вмирає. Навіть якби я знала, де воно, то не пішла б туди. Бо жителі цього місця не належать мені». І помовчавши додала, «Але рано чи пізно вони покидають це місце, щоб відшукати мене». «І знаєте чому?» «Бо ти мудра і справедлива». «Ні бо їм любо заснути у мене на грудях. І смерть закрила ніжною рукою очі мерця. І поцілувавши його в чоло, тихо відійшла. З легенд про притулок. Ізодор прокинувся на світанку, коли з плечей його сунувся коц, дивуючись, де це він. Старого не було в кімнаті, але вогонь горів, хоч не надто сильно, але поки що не збирався гаснути. Хлопець хотів одразу ж підти, та увагу його привернуло порожнє крісло старого, широке, масивне, з високою спинкою і обшарпаною подушкою на сидінні, з якої повилазило подекуди клочче. Він би дуже засоромився, якби хтось застав його в тому кріслі. Несміливо торкнувся бильця, бо якщо воно виявиться справжнім, то й все довкола теж таке. Та одразу ж пошкодував. Його наче вдарило, у вухах зашуміло, і в тому шумі хлопець відчув перестук коліс потяга. Настуня сиділа навпроти нього, і кожна хвилина віддаляла їх від війни, пострілів людського горя, втрат, отруйного газу, закривавлених бинтів розграбованої землі. Але куди ж вони їхали? Ісидор зітхнув і потер тремтячою рукою чоло. Ноги його стали важкі, мов з заліза. Він знову торкнувся крісла і побачив себе на горі, де у лісі цвіли черешні. Але був там сам, більше нікого. «Сам!» – прошепотів хлопець. Цей лагідний біль, що обгорнув йому серце, був ще гіркіший за спомин про війну. «Боже, змилися наді мною!» Його не здивувало те, що сталося. У шпиталі лікар сказав, що пам'ять повертатиметься уривками. Дотик, звук... Запах допомагатимуть йому. Але зараз з нього було досить. Ізидор рушив до дверей, і від холодного повітря йому аж перехопило дихання. Сивовато жовтий туман вкривав усе довкола і заповідав з'явитися сонцю, рідкісному гостю похмурої старости року. За туманом хтось рубав дрова. Ізидорові це нагадало дитинство – коли в них дома кололи дрова двоє дужих сільських хлопців, а він, малий, визирав з вікна свого покоїка, бо чомусь цієї пори у нього було закутане горло і доводилося пити гаряче молоко з меду. Сам він не вмів колоти дрова, але тепер мусив навчитися. Темні контури дровітні стали чіткішими. Ізидор обійшов вкруг неї по вогкій, ледь тронутій інеєм траві, і на тілі сонця, що саме сходило, Побачив старого, благенькій сорочці, котрий рубав дрова вміло й обережно. Бо сила в руках — це ще не все. Ізедор не наважився підійти. Від цього чоловіка віяла такою міцю, Що кожен помах сокири в його руках Видавався священним дійством Зігрітий і розчулений побаченим, Ізедор не схотів вертатися до своєї кімнати, до за ніч простирадив, пустельних, як сніги на полі. Він рушив стежкою, що огинала гору, на якій цілими днями пересиджував інший прибулець, що сторонився всіх. Зненацька йому заболіло серце, коли він уявив себе поруч із тим прибульцем на горі. Невже правда, що до притулку приходять ті, у кого не залишилося жодної близької істоти? Це означає, що його знову розлучили з настунею. Але коли? Хто? Коли він йшов пустели, і вона була з ним, він чув її голос, чув свій. Вони весь час розмовляли, не пам'ятає про що, так, згадували собі. І, здається, Настоня була поруч, коли вони увійшли до притулку. Писар навіть записав їх обох.